Alhamdulillah As-salatu as-salamu ala Rasulillah wa alihi wa sahabihi wa ala Allah në falenerojmë dhe vetën për ti ndimë dhe fale e kërkojmë Lësim Allah në gjëllewala ti bëjkan takime tona ti bëndë të dobeshme për neve dhe të shpërlira din takimin me te E ne të ndirruar lezër po takojmë edhe sonë të qizakonesh në takimin e radhës dhe do të vërdojmë edhe sonë të inëshallah me pjesën e shëmbullë që kemi filluar me të rejtu n Po kujtohet ime duke folur për një vendbanim i cili sipas asaj që ka pshiu Allahu xhallehu ala, ka qenë një be, një vendbanim i beqatuar, një vendbanim i cili me të vërtetë ka jetuar jetë mirë, mirëpo ka ndryshuar situata tek ata, ëë, jo në favor të tyre, ka ndryshuar situata për të keqën e tyre. Dalloha xhallehu ala, për shembull, nuk e ka sjell që ne të mësojmë histori për një vendbanim të caktuar që nuk ja dimë as emrin e asë lokacionin, e asë kohën kërë ka ndodhë, mirë për e kasinë laugja leuala për në të reguar se, si kërë që e kemë përmendur, ligja laugja leuala bëj njerëzit është i pandrishushun. Andaj, ka regula të silat garantojnë vazhdimësinë e begative, dhe sigurisë dhe mirësinës në përrizi, po ka dhe regula të silat pastaj nëse ne nuk i përmbahemi këto begativ përmbysën dhe shkaktojnë të kondër në tyre si kur që ka ndodhë në shemblën që pa përmendu. Në të kemi në kaluar, kemi folir për një begatit përmendu në këtë shemblën që kalbë me sigurin. Dhe kemi thënë që Allah Gjelle Wada ka përmendu se këve, vend banim ka qenë i sigurt, i qetë, dhe që kanë nuk kuptan fjale a siguri. Kemi përmendu se islami, gjdo koncept, gjdo kuptim që ne emësan, Karakteristikë e këti koncepti është gjithë përshirja Dëmonë nuk bënë përgjithë dhe selektive Mirë për në mëson që ta kuptojmë nga të gjithë Tha anët konceptin e trajtuar Në këtë rast, sigurin Prandaj, kras asaj që edhim të gjithë Se sigurin e në kuptan që njerë që jenë sigurt Në lëvizën e tyra, në, në jetën e tyra, në pasurin e kështë më ratë Ne kem përmendur disa aspekte të kësaj sigurie që është me rëndësi më pas parasysh. Dhe Kurallahu xhallahu wala thot se ky vend banim ishte i sigurt, kjo ne e kupton se ishte i sigurt me gjithë ato kuptime që kemi xik. Mirë po, këtë kët siguri nuk kanë ditë me rujt. Dhe ne kemi murtuar sigurinë e deshës kaluar siguria që na duhet. E po mirë a ka siguri që nuk në duhet, a ndodhë përshamur që një lej siguria nuk në duhet aja. Dhe aja siguri që nuk në duhet, aja pasaj e rënën sigurin që duhet, e kondër të aja sigurin së por. Do në siguria që në duhet, e kemi të si, këta kemi në kaluar. Pse në duhet, dhe si duhet me rrujt në atë siguri, apo në takim në kaluar. E këta, që Zotë i Gjellë Leola po fletë për ta, e patën sigurinë. A thu vall pse e humben sigurinë? Pse e humben ngërsjen? Pse jeta aty u shndrua pastaj në frikë dhe në varfëri, dhe në kushte dhe rrethona të vështira të jetesës. Pikërisht për shkak sa ata për sigurinë e duhur nuk u kujdesën dhe u habitën pa asnjë siguri që ajë nuk i dësht. Dhe siguria e cila Nuk në duhet E rëzikan sigurin që në duhet Për këtë arsu e sonde të të tlasë për Pas i kam full në takim në kaluar Për sigurin që në duhet Dhe si duhet me erujt dhe kuptimin e kësa sigurin Sonde të ndërullë dhe të tlasë për sigurin që nuk në duhet Jo, kjo sigurin nuk duhet Kjo sigurin e dëmshme Për këtë Allah Gjallara fletë në Koran Në shumë ajete Si kurse në surën el-A'raf Ajete në në thënon dhe ajete tjera Mën këta e të Allah gjallavala thot E fe eminu me krala Fela jëmën me krala Illa lën qaumun khasirun A thua valata E fe eminu me krala A thua valata U siguruan Këtu Allah e përmandi me krala është me e përkëti me krala Përkëthemi cili nuk shoqët me shpjegim Ka mund si më këtë që këptu me kërë në gjuhë në arabe që është përën këtë jetë është kurth do më thonë kur ti vendos një kurth që armiku të kapet më befasi i shkaktojnë domet të papritu na se pret do në kur, kur dy grupe luftojnë me zvete dhe një pol e gjuhë në tjetër këso si po i si thotë kurth sa i po edinë a i ruht mirë po kërë është i qetme nëse ka përfundu që dësën apo Edha është një kurth, kapët, domthon, në, në befasi, papritmas. E the këtu janë pasuar shumë më të madh dënimi është më i dhimbshëm. Kjo është maker. Nitëni ar zbraza kurish që domthon zakonisht tek zakonish njerëzit nuk trajtohet si diçka e mirë. Mirë, po jo gjithmonë është e keqja. Me një kur për shembull, organet e sigurisë apo bën një lloj rieti dhe në befasi e kapin kriminelin, këti kurta i thot, i mirë, i sukset shumë, a po, andë jo gjithë mund kurta është i keqë, i njëri për shumët vrasës, ka vra njerëz, edhe nuk po kanë mundësi me e kap, njerëzis po kanë mundësi me e kap, drejt për drejt, i vendusin kurta, edhe e kapin, a thonë njerëz tjerë, ja, së do është mi bo kurth, së banë njerën pabes me e kap, a thonë njerëz të, ju, Gëzonë që kam patë mundësi Me i aqëndisë këtë kurth me e kapë Do me thonë, varësish kush kapët në kurth Edhe kush e bënë kurthin E kurth i pas te e merë Tëjtimin e vetë, a është i mirë, është i keqë E kuptut? E mirë Kër launë që e në leoane a thotë se Disa kategorive të njerëzve U ka vendosë kurth Saktuar A duhet me në shkumene se Nuk është i shkja e mirë Ja amta Jo amta randai Allahu xhallahu na tregon se disa njerz për shkak siguris, të sigurisë të tepruar asoj që nuk duhet Allahu xhallahu ala u vendos befasira në rrugën e tyre tjetër sof. Dhe u ndodhin të papritura edhe në dunjë edhe në ahiret afton. Andallahu xhallahu ala thata wabada lahum min Allahu ma lam yakun yahtasibun. Atyre ditën e gjykimit do t'ju shfaqet për Allahot një dënim, një hidrimja Allahot që asë nuk e kanë logarit, e asë nuk e kanë prit. Dhe në kjo është një laj befasija, ama befasija që këtunë është ka këtu, nuk është përshka këse dikur si ka parlejnë ru. Po pa ata kanë qenë të shordër për balë kërcnimeve dhe për balë vretjeve, e pas taj për balë ty në këtë ka qenë, Një loj kurth edhe një loj befasi edhe e papritur Përndaj Allah u thët efe eminu me krella A ishin këta Ata të sëllet U siguruan nga befasi dhe të papriturat Që Zot ju avendosi Dhe thët Allah gjallohu lafela Ja eminu me krella Ata që ndijen të sigurth nga këtu befasi Janë të humburit dhe të dështuarit Kjo është siguria që nuk na duhet domau. Do Dëm, të pas ka siguri që nuk duat. E rreth kuptimeve të kësaj dhe si shfaqet kjo ashtu më ran, do t'i lasim inshallah sonte. Dietatorët kur e kanë për kufizuar, kur e kanë trajtuar kët defasi, kët kurth apo e kanë shpjeguar në forma të ndryshme. Për shembull Ibn Hajir rahimullahu nje nga dietatorët e një urtë hadithit do të jesh i sigurt nga befasit hyjnore, pa pa të, të papritura që mund më të godit, dhe thot, dë një më godit, do të thot të vazhdosh në mëkatin i mbështetur në rrahmet. Do para në njëri ju kam shtet rrahmet edhe tani fillon me me bë mëkatave. Sikurse njëri për shembull, apo do mbështetet dikon që më në që ka shpinë të fortë e pastaj ngusme tjetër. Sa dinë që e ka një shtëpi që pa runa thonë. Mirë po kur është ajo që ajo kalon, pastaj para mendon atë befasin e pakëndshme që e shijon nga pala tjetër, për shkak se ka llogarit gabimisht një bështetje. Andaj siguria e njerëzve të kësaj kategorie është të mbështeturit në pambështetje. Në nuk ju ka taku më më bështet Në disa sitata në rahmet në Allah Për ndaj kanë galkulu keqë Dhe kanë vazhdu në më katim Në banë gjënahe Allahu ishte i shqeshë madhe Banë më katë Rahmetja Allah është i madhe Sa hi I madhe është rahmetja Allah Mirë përveç dje për kanë Gjithashtu disa djetarë kanë thënë Se Kur Allah u gjellora flet për këtu Befasi dhe flet për të të papritur Adhe kurth e kështu mërat, ku kapën kriminalet, mëkatarët, këshbërësit, është realitet, nuk është kjo allegori, është realitet pikrishkë qështë të kapën. Thotë dhe, nga format e kësaj është, që Allahu Gjelle Gjellaluhu të japë afat mëkatarit, duke i mundësu me i shvizu begatit e Allahut, subhanallahu. Dë më honë, jap a fat një jetë rrëti, bën gjunoha, jap mundësi. Krasë kësaj që jap mundësi me bëjë gjunah, i mundësën edhe mundësi lëshëmë. Dë më thonë, të në vëzër, një njëri bën krim, apo? Edhe bën krim, po korruptanë, dikonë ati që është do është me kapat njëri atë. Edhe i thëtë, qore, veqë më sosil dikon kushoj njërë, së ta pëmërë nuk apo di kush ka, mas të shtymë në lëndën tonë apo. Ky njerëz, ky njerëz, domethënë është i sigurt bash më një aspekt. I ashtuon mundësia që nom shef. Po jo dhe mundësia më shqyzu begatit e tjera apo. Ndërsa në rastin me Allahu Xhallahu ala, Allahu te baraqatu ala i jap mundësi me bomaqat nga sa ai e bën me vet dëshirën e vet njëri. Kras asaj që japë mundësijë Me usinë si kriminel Në përtukë Përshka këtë mëkatimit të madhë Aj edhe Jepët mundësija me pasit qasje Në begatit e Allah gjelë në valen Edhe aj mënan që ka harru këpon Epo Për në përshamu një kriminel Ka dosje Edhe Hëtë haj po dal të pravoj hëllbet Mas 3 vete, 4 del në rruga E hëtë po dal të pravoj atën Del Po shamë kalem para policit Shkën atje, hynë gjykat E merë një letër, ja jepin atë letër Ka rruke puna E pas ka mshelë, po. ta po E qështu mener Qështu ka njësë plat Allah gjennë në vala I bën mëkat, vazhden mëkat Nuk pendot, nuk i len gjynat E dhe thot Ton këtë mirat që pon vin Ton këtë mirësi Që kjo është e adë Që ki mu kap Në befasi kur nuk e për e të fara A për të në lau naruta dhe a i filla muni i sigurët, parë në bën gjuna dhe njët i sigurët. E që kjo siguria, pastaj është aja që ja shëthur sigurin tjetër ato që ne duhet të më. Përmesaj, shëthurat aja tjetëra që duhet me qeni i kujdedhë shumë aftëm. Përëndaj, lëzë, ardhje begative dëvazhdukshme për kunder mëkatimit i që nuk shëqërohet me këtë ardhje gjithina mëkatarëna mirë po besimtari në ditë keqë mundot më mu pëndu në është të pënduat dhe bjem prap më katë prap pënduat, ajo është në betjet vazhdushme kjo dhe qka tjetër si kurse këna me asharu mirë po njëri u me bo më katë vazhdushme dhe si i vinë begatit e vazhdushme dhe ardhje begative me botë sigurt nga dënimi Allahu Gjellewala kjo është të keqë si kurse do me thonë përmenda Allahu Gjellewala -Gjell rastet shumë të në kuranë n Ti o i dërguar Seljë o atyë në shemë përën e dë njerëzve Njerit për të një e kërën mësut dy kopshte Shë i ka Allah o gjëllë, lëre e ka ap dy kopshte Një kopsht dëmohon me lëllë i frute Një kopsht veç me hurme dhe me dëmohon hije dhe mesy në uj i bukërë Që thë këtu afën? Edhaj, thëtë, une kërë së ka me di, kërë së ka me ufë Ka? Ka? qërë më këtët ma uale in rëgji aty ule rabbi po edhe më unë gjallë të kalla ka u edhe më këthy nëse është e vërte që a po thunë një ua petë që është të mirë këmë e pasën e a i krasan dhe më thonë kalkulon me këtë sigurin e ti se këmë e konë gjithë i sigur të fëmë a shëmë që këshë shëmë e a i këshia e ti a i besimtare e që s'kishtë të dikub të po a i nuk është i Et çka bën kushkon kjo e hub kjo. Ti thuaj, "Këna është bi Allahu. Allahu më jap. Kauntik Allahu Jellalul. Çu është po më han ato që të ka krijuar, çu është po më han ato që të ka falë, ti ka dhënë gjithë ato këtu, a e xhmendte?" Do sa i mar arrogancë me çka i kundërvihej i begatuari, besimtarët, ç'i thoshta e via që për të folur. Don dy kopste i begatuar, njënjëre mohuas, ku ishte ti merr nga ti aty teatri Besim tor, ama i varfur. Tash, kjo koësia beso i varr po i thot, ktheu tek Allahu. A nuk e ketimim? Allahu al-Fatra. Që tash i begatuar me çka po i kundërvihet në këtë debat shoku vet, jo me argumente me siguri. Apo, unë jam i sigurt apo jo? Po flas, edhe po të porr rreth lumë. Kështu gjithë kam pas. Donë çikjo siguria ja sjell pas sigurinat. Prandaj të, të rrezë njeriu me çeli sigurt nga dënimi i Allah xhala xhala hu përkundër mëkatimit që i bën, përkundër tmetave që i ka dhe më më në mbështet në begatin që po i vjen, duke menduar se kjo është shënse Allahu po e dën dhe më undi sigurt për shkak të begative, jo për shkak të mëkatimit, që kjo është pregjinojave të ndonjë ata. Prandaj kjo është siguria që nuk na duat ata. Andaj, ne na mbusëm me fjalë për sigurinë që na duhet, me po duhet me fjalë për, dhe për këtë që nuk na duhet, ngase kjo është ajo që i shtkakton sherp pastaj asaj që na duhet. Kto mundem me u shkaktu disa përsëllime, por shkurtimisht po i duhet edhe sa seri me deri sa të kalojmë tek pikat kyriësore të dersit apo. Mirë, nëse Allah më begaton, a duhet tash mënu mos është kurth kjo. Për valla të jap mëshirë, ha kurth. A duhet tash mëngrit vezvesa? Ku është via ndarëse mës? Frikës se mos po bëj befasin edhe mendimi i mirë për Allahun. Të, me ditë me dallim, kur dallim të ndërrohet. Shkurt i mert. Mendimi i mirë për Allahun vije pas punës së mirë. Nuk vije para punës së mirë. Besimtari bën punën e mirë me nën mirë për Allahun se Allahu ka më e prandë kë më është pabli. Apo. Ndërsa siguria nga ndërimi i Allahut Vije para punës, ma dje s'ka punë kur, a esh nuk pendohet, a esh nuk tete ka la Gjellë Gjellë Huala, mirë pa, mirë pa e vlersan situatën, rapartë me Zotin, në bas të mirësive që Allahu e jajap atina, e jo në bas të adhërinë që i aqenë Allah Gjellë Huala, e që kjo është e keqemë. Përëndaj, dison njarës, i kaonë Hasan i Basriut, e... Uh, Ndikusht i ka thonë Hazan e Basriur për njësa njerëz, se ata po bujnë shumë shkelli edhe s'pojnë të kujtetë shumë, ama po thonë zbanë me pas mendimin e keqë për Allahun, a ka thonë Allahun që ishë fales, nuk bënë pas mendimin e keqë, e në aspëdim që kam ju thonë, se që ashtu është, dhe po, ka thonë Hazan e Basriur Rahimullah, ai që ka mendimin e mi për Allahun i ka pun të mira për hirtë Allahot. A ma mendin mirë për Allahot, papun mira, gabim është allë. Që kjo është ajë mashtrimi që kanë ra shumë njërë në tapëtën. A ndëja Allah në gjëlle volë a thotë, Ja, ju e linsanu magar, rrë kebi rabbi kel kerim. O të njëri, qëfar për të mashtran? E me uhabit. Nga zotit, bujarë, kerim. A po, që këja fjallën mashtrim, edhe fjallën bujarë. Në bujari e Allahot për e mashtroninin. Mirë, po nuk duhet më më bështetit mendimi i mi për Allahun xhallah ose është falës, vije pas kërkimit të falës, jo para kërkimit të falës. Apo mendimi i mi për Allahun xhallah ose është dhrosi negativ është pas falërimit, jo para falërimit, ekse më radhën. Prandaj dallimi është vetëm në pozicion. Njëri ka bërë pas veprimit të atyre, jo kështu të thara, por për veprimin e atyre. Gjithashtu të rozol, jeni me kur të sigurt nga dënimi i Allahut, është një sinjar i deformimit sa këturë në zamërë që e ka aptëm. E po, e kur t'i gurë është ka që si gurët, qëfarë deformimi, dhe më thonë, sinalizantë kja, më ngesë në frikës në Allah Gjallalë, s'ka frikë për i zotëm. Sikur se e këmë dërta, a i cili dhe më thonë, e ka humbë shpresin nga Allah Gjallalë, s'ma falë Allah më kërë, qëfarë që akumë bonë, edhe kjo gjuna i madhë për balë t'inë, Ai i dytë është deformim në shpresën e Allahut xhallahu te ala. Por ndonë kemi thënë se adhurimi ndaj Allahut xhallahu te ala i balancuar si duhet është atëher kur inkuadrohet edhe frika ndaj Allahut edhe shpresa ndaj Allahut. Largimi i frikës ndaj Allahut ka shkaktuar një siguri. Mirpo kjo siguri nuk duhet. Çka duhet siguria apo e cila ta largon frikën për Zot xhallahu te ala? Ja zgjon këto. Përshëmull, me këtyn jetën në kësaj dhunja, njerëzit, domthon, e gëzojnë sigurinë kur zbatohet ligji. A ka përshëmull siguri kur s'ka ligj, kur s'ka dom të bën? Ku do? Ka, s'ka siguri, do pas ligj, mos zbatohet ligji apo. Mir po, ai a ka ja siguri po, kur zbatimi i ligjit i lidh kujt dëndor? Kush do të bëjë policë? Kush do të bëjë gjykatës? Ja zgjon këto apo, domethën kolegj dhe ka organet caktuara të domon përgjithse për mbrojtjen e sigurisë, apo. E kur këto funksionojnë njerëzën e sigurt. Apo. Këta njerëz tën sigurt për mbrojtjen e sigurisë a duhet të pas frik pe këtyre organeve, a po. Të nëse ashtil dënë. Normal, domethën siguria funksionon mbi bazën e frikës, siguria e dur. Po siguria e diku që ka frikë pikë kërkuaj Qesh po si vuri, që të njeri sahta, para me te kalloxia ka leuola. Të njeri që sot, një shamun, një një si të të në njëri për shembull, në fëmijë shkolë, institutet kërkojnë të jesh kë. Në on problematika apo kushtrim. Nuk. Për shembull, në një fëmijë i vogël të shtëpia, të laj në punë. Kërkojnë institutet të heqë. Do të thonë, kur shkakton kaos, kur sa po mlevdu. Jo diku të bënu tut. Jo për shkak të imponimet dhe dhunës, jo. Po për shkak të sigurisë, me kallëç që, që të ikë kufinit, bëjë të tosi lu i sigurt apo di kur zot më përsaqto kufi për këtë arsye të ndërvëzok nuk ka siguri nëse nuk ka frikë ndaj Zot xhallahu ala frikë ndaj Allah xhallahu ala është siguria njeriu që ka kafrikën Allah xhallahu ala janë burimi i pasigurisë njeriu që ka kafrikën Allah xhallahu ala janë burimi i sigurisë ka shëksuar në Kur'anin kush namson frikë Allah xhallahu xhallahu prandaj njeriu kur zhvjesë ndaj frikë Allah xhallahu ala atëra nuk mund të konë sigurt për ti vetë e ka pyet një njeri Hasan el Basim rahimullah ka un e kam një vajz i ka arkua më martu po malli punjës kujt më hadon ti si huaj ça po thuaj kujt më hadh ka thon jepi ati që ka frikën Allah xhallahu ala nga nga frika për Allahut e siguron chikën tonë është e sigurt të nuk lëndohet apo jepën çditë do më thon a sigur të, sigur të, sigur do më pas ti kenë sigurt sigurt më duhet po duhet më don dur sigurta chikën apo don dur sigurta më thon e po ai që ka frikën Allah xhallahu ala apo Aita sigurin. Ai që se ka, frikë Allah ka mësijin mësijin, në në frikën Allahu Jellalahu ala, s'ka mos i mbsil siguri. Këtu janë të ndërtuara mes vetë. Kur larguos frikën bi Allahut, një rimund me siguri. Te tash ti fund më keni pasigurtë. Gjasë nuk din ku kam me kopë befasia. E papritura nuk din ta ku me ndolla. Gjasë ti e tash fatkeqësisht Allahu na ruaj në, në luftë me Zotin Jellalahu për shkak të, do të më thonë, mëkatimit kranor. E sigurt. Në nëmbën gjuna edhe hitë si shko mena se dikushe një vetë njëzë përse e përse e këtë punë. Hitë se si ko galëmë. Që kështë e përletë njëzë, bojnë gjuna e Allahi, veç i tutënë mëspe kapë kështetit. Me bojnë me kuni sigur piksejone. Aj, të piksejone. Ajë, mësë nëllë të lo. Pëndaj, këta zakonishtë jenë shka, jenë shkaktojtë e pasiguristë, të po. Në njerë që jenë, jenë shkarkuar nga frika e ligjit, të po, këta jo njerë që destabilizojnë. Se ato, dhe rrani është, përshka këtë sigurisje e kanë, për vete, në kuptim të shfenuar, i bëjnë të tjerë, tjenë pasigur për e ty nga përty. E kësigurit nuk në duhetor. E... Ka format të ndryshme që njëriho alarmohet se jitë duke shkuar drejtë befasistë babo. Po. Edhe këtu rahmeti i Allah xhallahu ala wala allah ismi. Don, edhe pse unë për fasë kop para drem, para mëna. Do të tek Allah xhallahu ala. Edhe këtu para më mirë prap njëri do ki marr parasysh. Ja, atë kur të kapësh, nuk lëshohesh më afër. It's nothing ato pa shambull që nëse njëri isha, çka mos qenë aty se po flasim për ata jashtë jamis. Ah, ko ka dhënë se për ata jashtë apo se dersi kaluam u ku per neve na faktorin e sigurisht. Jo ja, jo ja, jo, por ti po flas, edhe per mua. Nga se na mundem me konfigurte, ne na ka plu vet mashtrime per do pun, ma, na muslimant veç per shkaq knevese Allah kisht papu dunjet mati, per mua e per ty. Apo e po ktyrit do djoje disa shanja, te znat Allahu jalla uala t'munsan me kuptu edhe per mes tyne, krahas aty lecan te qarta se je dy ka shku ka një kurth, nuk dhjetë kur ka mu aktivizua. Të ndo dhe zërë, ka shenjët sa këtu orafë, format të nëryshme, të shfaqjes së këtyre befasive të këti kurthi, <coughs> që duhet ime të kujdeshëm. <coughs> e para, është <coughs> shtyria e pëndimit. No, për gjitha vepër, Gjitha të keqe, që e din së është të keqe Edhe si tu pëndu, thush, kismet isha Allah E kej bënë që rrujo E kuptove? A no, onë, ha e se u në këtu tjerat për i bëj isha Allah Se njëri së fëtët, a më mrejnë është një dialog E din tja dialog që zhvillot mena po. Dhe në zhvillot mena të ti një dialog Ku vetë thush I kumbodët mina për ato i shfalazotje këta, po, I bëndë të kalkulime Ku është kalon drejt me kalkulu kështë Allah kusht ka dhonë drajt, me kalkulu gabimisht. Prendaj, gjitho veper që nuk ki qep me Allah me e taku me te, ta, mos logaret në falje të saj papendim. Që ka falë Zotin nga Rahmetit i këtë i shketet, na nuk dihim, po ti nuk guzën me më nuk shtapër, ti s'guzën me më nuk shtapër, ti e duzh me koni bindur, se për gjitho veper të keqa, ki me pësu. Gjitho kuptim tjetër është rënd njën kurth, e kuptuve? Gjithë do kuptim në ryshe, këram kurth. Kjo mund në konë kurth që të pararejmë rënd më këndel tjep mundësi, më vazhdu, ka aksu. Pa, ka do kurtha, ta kapë komën, amë të lenë mecë. Ka do kurtha, ti kapë dy komët. Së necë, a po, a një la në gjëllë, ga një dërgën, do për fasina. Po me mundësitë, rëndë marës e vetë vetëve. Amë ka do, s'mon shë mu që në komën, Përndaj, gjitha lërgim, ose gjitha përlëngim, gjitha shtyri e pendimit, në emër të një mendimit mirë se ma falë Zotis së më bënë Allah u horë, është qa ose e ga bua ratu. Do të më pendu me një hera. Të. E dy të atë, ndërënozër, është uh, prej formave të kurthës, që përflasëm për të mund që Uh, do është nëse një vitën sigurët me kuptu se tek qatër dërshme kuni pasi i gurët, është kur fillën njëri ju me braktis adhurimet së këtuara që i kalon, i ka qenë, nuk i bërë ma heret ta soshka i bënë mo edhe nuk e rishrikan pëse përndodhë kjo do më thonë, i biri i badetit për ruke edhe jetë si përse përndodhë për ku i desë, se di shka është ka ti hanë i badetit të po mund është me pësu keqenë Nuk qeniers, përpara kur ka bue kët punë, ka buar kët punë. Pun. Tash sosh ka i bën më ato punë. Joçi i ka zëvësimo të pot mira. Mir po. Ni fallet plëkshtie ka kapë kështu më dhe absolutisht që nuk e ka alarmon për merr zhguvet në di. Kujdes se kjo më nuk oni fallet kurthe. Do tërse ke kapë vetë pëlqimi, ose ke ka pas me një sëmundje, ose sifasie saktu me nuk je pendu. Andaj romi i badit të po para lajmran. Kujdes se një kurth është mprit pëndohu përmise e gjendjen logarete vetë në tonë e përndryshe e kuptove? Ose në kuadrët e kësoj pika është edhe kër njëri ju do me thonë bë një badetet do me nuk, nuk bi një badetet e ka qatë nivel mirë po fillon fillon që i badetet të mjaftohet njëri ju në kër një badetet më aspektin formal nuk e mos ushtë qecu shumë për përjetimin e i badetit ose për ndikimin e i badetit njët një përdesmat edhe kjo nuk është e mjërë dhe më hon nëse një një e falë namazin e ka falë namazin edhe s'ka pas në përdetim të saktum po as një ndikimin njët një përdesmat namazin nuk përshat që përbën Mirë, pa, e një një farë sigurie që e kryve i badetit që kjo sigurie zë bën me konën e po nga se i badetit duhet me ndiku në për du në pasë përjetim të saktuar. Nëse njëriju nuk angazhojt për këtë përjetim dhe në djetë i sigurët në mon mjaftohat me kryrën i badetit, atërë, këj formalitet është shenjë e një alarme që kujdesat. Kujdesat. Nga se të ndër dëzër, ka njerës, pëllat të sëllët, për shkak të hutis dhe pavëmendjes për ndikimin e ibadetit, për përretimin e ibadetit, për me eshtu cilësin e ibadetit, duko vetë njaftu me formalitetin, me kryrin e ibadetit vetën formale, janë sëpru me më ka të të mëdojë që kurse o ko mërmejë më që kanë pasë mundësime aranë të të duke falë namazë përto. Dhe nëndë gjithë përshamë në filoni, po falë të subhanët që ka ka bëha përto. Po, se ka mërmejë më më nëpse, o ne po falë në sbi këtë, këtë kërë po, E po që kjo siguria sërdojsh me, me, me drugëm. Besimtari e adhralon gjerë le ola, shpreson të ka lau të vare këtësja prënë, mirë po, ka frikë, se mangësi që pojleni i badet kanë mundësi me shpinë kurta të caktuara, po? nësa ajë që shikon vetëm në anën endrishmet i badetit dhe në këtë rast anën endrishmet i badetit është veqim aje kryrja formale po nuk shikon në mëngësit i badetit sa so kanë dikuk i badet sa so e kompletu kët i badet e këto anë tjerë nuk i shikon për me balansu mes frikës dhe shpresës atër kjo shpresë e bëndë sigurt por siguri jotë dëbishme, jotë mirë e që pas taj, subhanallah rëshqet në gjunohë ku së jamërmenja fën kapet, të më rrë është i kërëndë dëgjënë. Që është fërë? Që kërë? Pëse ka qenë shumë i sigurët me i badetit që ka bëhë, se këj badet është i kryerë dhe nuk kanë në ujë me e krymë o kokën, ka hajë me këshyrëse, që ka u bëhë më tapëtë. Më më më më në kënë riuë, nuk shqecot, nuk angazhohet. Më më më më më në kënë riuë, e shre që Vallmi caktuar që e pa lën dikon apo atëra bëhet shuat por një rrihen vjet dikon që shpejt kena me anë krizm apo jo për teatrin, kyrat i vetën ton apo Teatri i Gëzër që është alarm se po vjen e siguria, po po shalom me kthylljet e përditshme. Nëse shfaqet për një rrezik i caktuar Orgonde të cektuar a alarmojnë? Alarmojnë. Po vjen njërë, a i skandullë kurgjën, a cikur t'jem? Por alarmojnë se ka mundësi më ucenu siguria. A ka mundësi? Dhe që ka bujnë njerës? Si të dëgjojnë? A i a skandullë kurgjë eqë? Mirë, po mobilizohen, qërëm e kohën t'gacëm e rrëtë sigurinë. A ndethe Allah qëtë lëva në përre nërën. Se po shfaqen, ne jemi ata që për nëgacëmojmë rëzikimin Dhe njëriu, kërëshe se për shfaqen, dhe më donë, përmje caktuara, ose për vinë lojme caktuara, si kërështë i cekëm disa, atër e kuptojë se diçka për vjenë, qëka është nuk e di, mobilizahu, mobilizahu, dhe kujdesu për sigurin e duhur, e jo për shambull, për shambull, alarmi për vjenë, se siguria për rizikot, e njërë që atërë thunë, e që ta është i rahatke në melejtëna. Një jo, Allah, së rrënë kërkush atërë, një këni pallë në ruë, për shambullë. Një, këni për shambullë, Allah në ruëjt nga fatkecijtë, po me këni parelemrim, për shambullë, se pritet një tërmet me ndodhe atërë. Edhëpse shkenstarë të Allah në ruëjtë, po, po, po parelemrujnë që vitë i 2018, ka me këni të merë shumë me tërmeta. Të aftë don po pa lojëmroin, po shkak të lëvizjes së ngadalshuar të tokës kanë më shkaktuar. Allahu alem, ata Allahu dur dallat janë, po sa po planojnë. Me pas termet që do të zhdukom vendbanimet e tëra të në gadrjet jo, no. po e tokës që kanë ndodhur. Allahu alem. Njëherë kundëjojmë ku çka punë? Tëra ata? Jo do. Ase po njëherë për shemb, ë ndërtohet vend strehime. Ne vë sidis alarmi Se po vjerë rëziku, njështë e lojnë me bukë, e me nëzetë, e me rati, që ka bojnë? Të gjithë bashkë në vendstrehim. Edhe rëziku po vjerë, kur të këqyrë, s'ka ndodhë kur gjo eqë. Jo, ja, na du me shku në vendstrehim para se me ndodhë, se kur ndodhë s'ka kuptim e shku në vendstrehim. Po. Edhe besim parë që shtohë ula njejtë është. Kur ndodhë dhe shkavit, qka vit, anë s'ki qka me ikmo. Mirë po, Allah o të dërgën shenje, se ka Korko me mobilizuar me ndër marr bash dhe thua se diçka nuk po shkon mirë. E këtu janë shenjat. Kur e shaan njëri që bën djuna dhe thot inshallah apo a sa mirë. Si të kapësh veten që doza alarmën. Si ek ek ndosrëm di ku kapo di ku sa do me palcit di ku. Apo si të shevetën që po mjaftosh me ibadat, ala xhur, masla xhur, ma ndikoj as nikoj, sa më razi, si? elhamdullah me sunnet e kumbo. Po. Apo di se nuk ka mirë. Nuk ka mirë, kjo është alarm. Ik në vendstrehim, po jo në në tuk, po ik të dhja, ik të dveshëmëria, ik të pendimja, kështë të më ratë. E kuptu, për shka po vëtë fjanë, e që kja është aje që kur të rëzikosh, ik o më ratë. Po këtë njerës nuk e njën këtë alarmë, këtë alarmë për imat, dikush e njën, shumë me herë atë. Për da e ke po përsham për të parëve tonë, so letin alarmu, për punë më të vogëlë, i një vëna duhet, bagi me Ata ka qënë mandi shumë përbolë alarmimeve të caktuara Se së ban kështor Dishka është Andaj Sufjan e Theur Rahimullah Në një natë i ka ikë në mozi natës Apo? A ka thonë Flënirin ollatë që adashtë A po Ja ka thonë këa diqka Ja këa bova këja diqka këta Ja do të më këqyr Par në devën e ka këqyr E ka ngrejtë devën së po të dë dënë deve mërë Fa subhana mirë këtë u shku Dishka po, po kalzonë këtë deve Kjo sëm për po flet, apë diqka për më ka zanë Adi nga me i lezu që shtua alarmet Apo, apo ndimit sigur të nanet kja, bot kja shi, Se njën, po i vjen reziku të saktum, nuk e njën Këtu e njën alarmet Që Allah për të rëgan Për da i do të me lezu këtë sajnë altë Kër njërë, që ka i deve se ka ngu devja, parë mëna E dhe e ka lezu se Diqka së mirë apë Allah e ka në kja diqka dikone di pas në shkelë Të e këquri për këm sh e treta të ndërnu vëzër për i alarmave se pas ti spjegimi, për i pas ma qarta këtu pika, për qka për i trajtoj mesht, kur njeri ju të me thonë me adhurimin e pakët i duket se ka bëshon. I duket se ka bëshon. Për shambullon, nëse një njeri rrënë shloqnit njerëve që nuk falen nëho, Dhe sërgjën vakti, e dhe të veç pak të falënë, e falënë falë vangë e këthejët. A i falënë veç farëzënë, si falënë sënjetët, lë punë të e lenë, a ma i falënë 5 vakti. Kjo është i badet, që kjo është nivelli ma i olë të i badetit, a ma i falënë 5 vakti. Nën këta, së është mund nivelli i badetit, ta një fillën nivelli i më katimit. Se nërë 5 vakt, 5 vakti është nivelli i pari adhurimit, mi të të një shkë Nëpërsëvend këtë është niveli i mkatimit tani fillon. Se s'është së më niveli adhurimit tani po. Se fillon me lxu, që të shkuq çdo namaz që lën ti po. Mkatën atë. Andaj niveli i parë, klasa e parë e adhurimit të Allahu xhallahu ala ish një fal pas vogëte. Çka është klasa po? Me pa e kurishata ngelaçat atje, apo mjaftohet me dyshet e tjë, të tua, se sikapo të pesë ai kur. Apo, do të thonë, ai çapomsoj në, nësta me lukan janë një zbuot numër se po. Pasha më një nëzansë në klasë dhe vetë, i si këti ka nge loqa. A i edhe gjithë të marë tre shë, a i si shko mene për pesë, bele kërtët, të marë në një një shëlloset, gjyështë veç me këta podona. A... Pse? Pse mjaftuat me qëka po banë, duku krasu me ata që nuk e dashë më krasu apë. E në momentin kërëtu bësulla e modelit edhe shëmbëltyrës, edhe vetë mjaftuash me i badete, dije se alarmi e podatë ikë se keqje po zinu, po vjen një rëzik, po vjen një një fortun, e keqje përshka këse e kehu bësull në orientimit, modelit, gabimisht të këqyra, ko njërin është me aftuar, mjë, ato që të që këja e bënë, nuk përshamull, nuk ndin nevoj me shtu në dija, nuk ndin nevoj me shtu një badete, nuk ndin nevoj, kur gjëtë, ja, gjithë më në besëntarë, sotë që të bëndë, gjithë më në ka që ka me bëndë, gjithë më në ai sigurt se sa i, si i badet një çë që ban koçka më shtunto ko më shtu cilësinë dhe kualitetin edhe në, edhe nëse nuk has ton sasinë kiç ka më shtun sasinë sa dush ki so më shtun në cilësinë sa dush ta mos lajmë se ki më shtuete në sasinë sa të dush atë për besimtarë gjithmonë është ambicioz gjithmonë koplifik më shtu çka ki më shtu këtë javë? jo më shtu risi më shtu i badet që si bon ti u baut eksemerator ose Alarmi i rodës është se do mund deri u ka ron kurth ose është u sku ka kurth është nën çmim i mëkateve atë. Gjuna e vogël këtu. Apo a, ose ke bitë atë më të mëkatar, ton bujn gjunatë, apo? Sahih. Ose për shembull, me muj do të mmoja mi hik se për do tjera është a... që kë ka thon Aliu radhiyallahu ta'al anhu kelimatu haqqin urid biha batil kjo fjona sakt po më the sinuete pa saktas është është e vërtetë që ketë bëjti aty me 14 popull e ai çka po të me këtë ai po të më thonë se bën domun kanë me bojjuna apo jo s'ka thon pejgamberi të bën gjuna domthon se njerë ka kuptuar këtë hadith domthon se nuk bën gjuna çu burr bën gjuna se si e bonjirë, dhime, më njëri ti do më konjëri ti apo Kullu bë një edhe me këtta, në këtë bëjtë atëmi më këtarë, dëmohon këtë nga gëbojmë Allah, mos pripët i ku që në gabanë, më i rrë po. Aja që në të dëlanë me zveti është tëvë, u këjrët e lë këttajinë tëvë abunë, më këtarët më të mirë janë ata që bëndonë, e që të dëllosh pëj të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Anie më donjë kara, u bume laçë, qoftë bëjmë gjinova burra se jo olla kështu, s'ka nevojë më me nuk kështu. Andaj vjen me këto argumente, po thuaj se ai duhet më aqil veten në rrugë. Për këtë arsye, kur është njëri që nuk po shqetësuat, nuk po brenguosat për mëkatet e bëra dijesë, ju jo njërin mëse qëshur veten përtem, kur e qëshur veten që nuk po të bëjmë përshtypje gjinova, nuk po të bëjmë përshtypje mëkatet as këtu dijesë, ka arkua se një alarmë o dhezë, apo, ka mundë si mëronë pritë dikën. Mo se e nga shkallë këtë alarmë nga se mundë është mëronë në befasi të pa pritëshmata. Dhe e pesat të nërëvozër nga këto që unë a mi përmenë është e, për okupimi i njëriut me të tjerët dhe braktisja e vetëve të sëpo. Së të shënje që nuk mirë me punë të veta, Po miret me gjunat e tjerëve, etmetit e tjerëve, dhje se që të, kjo njëri është duke shku, ka një, ka një rënjën kurth që fështire ka me dojnë pesatën. Vëllate kunu të ledhine nësë Allahë, fa ansahum men fusahum. Mosë bënë i stikur ata që e haruan Allahën. E qëshë që ata haruan Allahën? Jo, ata Allahës në harojnë, mi po harruan obligimin dhe Allah harruan obligimin dhe Allah harruan më, më përmjësu, përboha Allah më përboha Allah, më përboha Allah harruan e pëse u harruan tu i thonë, filonit të në këtë begatia ka e për Allah dhe sër falnerus uajte, qërët tia e falnerus Allah filonit përboha në gjuna dhe së për qërëaj, donë, e ka harru a i mënuet tjertë mirit me Allah e ka harru dhe të mulit fe ensahum e enfusehum e Allah thotë, atër Allah ka b marru edhe vetveten dokumente të tjera. Prandaj edhe kë në rrezik i madh, kur njeriu është vetë në rishta angazhohet, prekuohet me të tjerat, me punë të tjera, me ato që nuk i përkasin e kështu me radhë, aşënse njeriu është duke u rrezikuar, gatë ai që merr me punë të tjera. Po shahamo flet për toftë për ato. Atja përtypese tjep për kë rishikur, domthon unë ku i punë të mia, unë jam në dhe tash po këshurë edhjuhem e po që ke sikurit që i po këshurës për te që nuk duhe me kone sigurë të kort nuk e i sigurë valaj, dënja është një një të folë njëri me kone në firë daus që është të të taj, i sigurë për vetën e ti ka jetër të nërmala ma për tjertë këtë i shurë, filoni, fistej të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ashtë të grupër, mësë të falë Allah pëta se së përvosh, të së përvosh, mësë të falë ato që ka, fulë pra, atë pasaj ku së përvosh, në vetën tënë, dhe në familën tënë, dhe në rëthin tënë, subhanë Allah, kur së më ka e, po, përënë, pëse, pëse unë nga shëmë ato që, nuk përkër, pëse e falë që për, këja siguria që e ke pas, se nuk të ndodhë ty e që ke ka ndodhë ati, që sa të pa në kushëma. Allahi, të në përmetër, nuk e për qesh dikash, dikush diken, ose nuk fnetë, për sprovën e dikujt e që, nuk sprovën me të njetin, ga sa ajun di sigurët. Po thuaj se Allahi ka sprovën filonim, veç përshka këtë emni ti, ose përshka këtë, një vëllapën, asë kusht nuk kemi i monë, për balë, sprovën Allah, të Allahi qëllë vëllë. Pra ndaj, o kërësh Ma jomea fillu me komente me apo shum sa të tjerë, pastaj pothuajse po të bojnë ti me kon ti i sigurt se ti nuk nduhet kjo. E kur i sigurt është siguri që nuk duhet. Apo flasën për sikur që nuk na duhet, çik kjo sigurisht nuk duhet. Dhe kur e vrin veten do të thotë se çuftu po nji sigurt me garaz po flet për tjera se ti po zon sigurt, atëherdi s'a bëhet asgjë për rënien kurth, pendou edhe krahu tek Allahu që na xelaluat. Kjo në disa forma është shumë tira mirë po të ndru, do të thotë Për du me ka duke një pikë tjetërë. Pëse njerëzit ndihën ka që të sigurët? Allah në gjëllë ola mënë u apërmene se jini të rëzikuar. Pëse njerëz ka që të sigurët për shamu? Eshte njerën e Allah bënd gjuna, në shonë obligime, bënd këshia, bënd padresi, edhe asë gjumë minë natën si prishtë. Kështë, Allah, qyshë përmune të bërë? Apo pëse njerëzit ndijen ka që të sigurit me po në këtë lejtë të sigurit se një këtë dhuta. Ka shumë shka që dy për të të një përmenë, mës me rëndu desë me shumë për i kapëtë. Të ndërëzërë, mësë haroni, se shka ku kryesor pëse njerëzit përfije në këtë siguri negative të dëmëshme është, mos përfitimi e xhaniveci Allahu o drejtator si merr seriozisht nuk e merr seriozisht çka do të kupton nuk e merr seriozisht për shembull i vdes antori familjes edhe syni se trama se do ky komedi njerëz subhanallahu çiko takaçi Allah më ne kulmose dëshmia e Allah ke shumë tim e ku na jeta edhe pad nuk po qller subhanallahu çiko ështëa që e bën një e ushqen domthon mos përfitimi nga Shembujt e përditshëm nga ngjaret e përditshme që Allahu ia dërgon dikujt, mas përfitimi për ty në e ushqen zemrën me siguri nga dënimi i Allahu xhallahu ala. Nga këto befasit, papritur e pakëndshme që mundën me godinjen e ndonjë në dhunja në herë të ardhme. Ose për shembull devimi filonit u kon menin fil Allah ku me pimoto që qof me dheu. Subhanallah. Që u noso jam qanibal kuluh. Merë shambull, qëre qëre filoni ku konë, që ku shkaj leti analizat, psa i dhe vijaj zote e ti e din mi përfi në shkaj në zaktume edhe e shtë nuk me mësëm të ndërvazër në mundë mësëpër unë formën dërshme thash, në shëqni në gjemmat, në nazi, në familje vëllë eshe dikush për shambull që mundë me konë dikush i pa martu edhe me pa dikend martum që është provoni aspekti caktum, aspekt, aspekt bashortor apo. Shikojë pse ka ndodhur kjo. Ju jo më analizua topën. Mir po, më msimet e duhura, pendohet që Allah o xhël levala. Do stha përzgjedhja e gabuar e partnerit ka ka ka ka ka, ka, ka sjellë këtë, po, do stha pa kujdesi për edukim ka sjell këtë, do stha do stha. Disa ti, qyri. Nga se këtu janë shëna që Allah po dërgon madje Allahu jazzalla hu la thot uh, wana qad ja'akum an-nadhir yukar per kujtuse shum nga dietar kanon per kujtuse se te kan nga Allah ose ti etu kush esh nje thinje e borse si qe daln flak ose me krup apo ta ka qiu Allah apo nje thinje bor apo po sheh tu shkui njerës po smorim se ma kes ma von ti vehte po qe ato per ballte qe u thin qyra bza gjithcka po shkon gjithcka po gjith ka kalon Në jetë nuk marrim sim nga nga shenjat, nuk marrim sim nga nga shenjat, nuk marrim sim nga provat. Mos përfitimin nga këto e ushqen zemrën, e bën të mëkonë sigurt. Wallahi edhe me lekut me izbrit, edhe me me pa po xhenetin nuk i duket që më të thonë. Dën na shkolën një herë afat. Andaj të vazhdoj somat ndihshme e ruajm zemrën për boll gëjorive që të provojm vazhdimisht aqmë sigur të jemi kuptim pozitiv sa so ma indiferant sa so ma të pa përgjatshëm sa so ma, dhe më thonë të pa lëvetshëm të pa ndryshu shumë për balë gjithë argumeneve që Allah në të regojmë aqmë atje për siguri negativa bjën me fejtë natën dhe që është sa pa alhamdulillah që Allah më ka mundësua dhe një dit për ndohëmër borë se kemë unë gjumë me dekam Ata ka qëlloj shambën dhekër. Ata është gjumi shambën dhekës, a është po, mërëmësim, e kështë marad. Ata një pëjarësime kërësora, pëse njerëzit, dhe më thonë, e ushqenë zemër me siguri, negativë është në nëmvlerësimi dhe mësë përfitimi nga argumente dhe shambën që u a dyka lojgja lëvarëm. Dhe dyta, që është halam ma interesant se e para është Mos njohja e duhur e Allahut ka sjell sigurinë e paduhur. Do siguri mos njoh do njohja jo e duhur, çfarë them, a? Njohja jo e duhur e Allahut e ka sjell sigurinë jo të duhur, në me njohet njohet e duhur qare pa nga Allahu. Me njohf Allahun njohje të duhur, vullallai s'ki çare pa përfituar nga siguria e duhur. Qysh është njohja jo e duhur? Me njohf Allahun vetëm si mështër shumë, po jo si dënimi i tij si dhimbshëm. Kjo është njohje për gjithë mësimin e këtu. Jo, jo po. Allahu ka thonë se mushira ime pa fshi çdo gjë, por e adhenimi im është i tëmshëm. Wa kadhalika akhadha rabbuka idha akhadha al-qura wa hiya zalimah. In akhdahu alimun shadid. Allahu thot kur përmend në surën Hud, përmend Allah xhallahu ala disa format të denimit që kam përetu njërë në dunja, pasaj thët, o ke dhali ke akhlu rabbik, qështu zoti i kap, zullum qartë, vendbanimet, shkatron popuj, qështu i kap, s'kam mënë si mik më apëtëm, o hi e dhalime, pashka kësi një të padrajt, janë një të sigur të rëhatëshën, të nëvazër poplit të hudit, i vinte denimit, i vinte, vinte do mënë rë, që kanë me i fundosë, Nëse do të do të shon zot fuqishëm. Me çfarë do të? Ta hada aridu mu mumtiruna. Tash po vjen shiu, kena mu kënaq begati e fllazdi. Tall. <g rivals> Ka sigurt, don revoluzën pe gambirin. Kurse ne pe gambirin Allahut më, Allahu xhelal wela, edhe Allahu thot kur vjen raja, e tash kënaq mu kënaq. Edhe tani po ne më kënaq. Po çka është? Se ne Allah xhelal wela. Ai kujton që me Allah të barë këta është pu, Alo, jam i mshëshëm, os bujor, os i but. Më duhet të kuptoj seriozisht kthimet e Allahut xhallahu te. Njëri thik, vallai si kuptoj seriozisht dhënimet e Allahut xhallahu te. Nuk ka lojë me këtë mund. Nuk luhet me këtë çështje apo. Prandaj e dujm Allahun xhallahu te. Tena shpresë tek Allahu xhallahu te. Mir po, për të mbatur kët dashuri dhe kët shpirt të balancuar, duhet me ju me ju të mkuadruaj edhe frikën, gasë njeriu nuk din me dash patut nuk den. Në një nuk den më të respekto pa tut. Nuk den i tillë është. Prandaj duhet me pastë, ju qrikën kuptim të merret, vëllai. Po, frika në shumë kuptime më. Prandaj, kur njerëz veshin nga frika pij Allah xhallahu ala wala, në emër të njëse Allah xhallahu ala wala, njerëz sigurt apo. Jepon Allah xhallahu ramkat, edhe ka guximin me thon Ma mirë une që s'falëna, se pële që për falënë, përën, edhe s'falët, edhe s'kynë obligime, edhe bënë gjunahë, edhe më nënë që me dyve primit saktuara, bëhet maj mirë se shumë dhe që për falënë, përën. Dhe që se këshu, mirë po, bas shkaj të përnë këtë? Në basë është prirë se gabuar dhe Allah gjelë dhe gjelë, përën. Dhe sa njerës kanë bërfasu, nga e rahmeti Allah që e kam prit e s'kom një dalë që është të punë Allah në fatë sa njështë kanë mu të meru nga dëshprimi në të shpresuarit e kod që e kam pas të pabaz përndaj dohët me njohët Allah në gjallë levala njohët e duhur e cila pa dushim se të mundësën një rihut sigurin e duhur por njohëja ju e duhur Allah në gjallë levala bën që me pas pasaj dhe sigurin ju të duhur afa dhe përfond, në përmbyllet të kësaj teme të ndërhozër, qëka në ndihman që ta humën në këtë sigurit, këtë sigurit me upë, nga se nuk në duhet këtë sigurit, duhet me upë, më barën nga kjo sigurit një tjetër, njën këtë, nga siguria se nuk në dënen, edhe pse bëjnë e më kate, në sigurin se nga falë kërë pëndohemi e kuptojt kërë pëpajt? nga siguria se Allahu Gjellë Gjellalihu për kundër mësë falëndërimit për po tjep në sigurin se kërë të falëndëran tjepë në ryshe në dunia dhe nga herë atëmë e që kja siguria që e duhet më bëjt? pe kësajnë këtjetëm që ka në ndihman atëm? shumë të jam një për tëjnë është madhërimi Allah Gjellë Valar aje Nuk ka fëtyrë Wallahi të tërtojt pjallahu të barë këtë, jenë marrë Pa dhe kafri këtë qëllë në vëllë Me i ashkel këfëtër në onë që Unë i ka me allahu në punë mirë që Edhe kërë të ashkel i këta i sënë tëtë kërë gjafënë Kështë ka thonë të allahu? Allahu nuk ka raportë të të këtila me kërkan E këptu tëtë? Lëjnë e shrekëtë Lëjnë e shrekëtë, lëjhbetan e ameluk Allahu i i mbrojtën, i sigurët nga shirëku Allah ka siguru mi pa Allah për mesinë ka nërgujës mesajneve nëse ti i bënë Allah të shak ka me të jërënu këtë punë të mire që i këtë bo kështë jetë ti edhe që ka këtë bo ti e na ashtë nuk imë si ti e ashtë nuk e na bosa ti edhe një imë të sigurët ku i këtë sigurit Allah Ladaj, nuk ka Allah raporte shtoqnije me kërkanë Allah Raportin më allan është, ajo zotit ti e rubi. Tolerant dhe jemi një pikë, mësullazra. Mësullaz të nga se, e pësën atë. Dhe i madnimin dhe allo gjellewara, e balansën situatën. Dhe e këthen besimtaren në sigurin e dur, duke lërjun nga siguria që nuk duhet të fa. Tjetra, begatit e allot. Përshambull, mëllon që ditë në përshambull. Vashdhemi zhjim begatit. Përshambull, me bani shambull. Ninit ka bumir po mirë, ha. Eh? Edhe ti e ke under presion me ato momente. Si ka vëdujë ato momente? Ka si ka thonë Allah uspër të kujt karru, ka mas ti mundi të më harrohet ato kur. Edhe nuk ta nuk ta vret mund po. po, po, të ndërgjegjësh, po, hiç më do falëndërit mos e kuriej apo. Apo. E pa dikush, non stop, non stop pun mirë. Non stop ta provokon ndërgjegjen. Apo çuhesh me falëndruas apo çuhesh? Non stop me përball gjitha këtyra. Po them kurse mish provokimeve, përmet ngjall, përmet këndill, prap i sigurt, apo ka vllog. Si kurse do të thotë, thotë më ka imranullahi. Para mëna 1 me lek, 1 me lek nga qilli i zbrat me begati e 1 me lek ngritet e kalon me krimet e tua, para na këta kur takohen me zveti. Të ha, kujt pjaqon këto të mira, filonit, çellet çtia, çti kriminalet. Ata takon dikon te qilli diku atë para mëna. Çi këndill e Allahu, apo kjo... në kokë Kjo, kjo është të që është thënë se duhet të mëkon më i ndërgjeshëm. Unë jam i sigurt. Ço të llo çka duhet, sogale, se po andaj dhiri që është i ndërgjeshëm për botë bëgative të Allah xhallahu, i mediton bëgative të Allah xhallahu. Do një dieti sigurt, kës siguria negative, të paprgjeshme, të olt, por dihet disi i friksuar se tokë mirësi, unë apo penduan apo fala, apo më mirë po. Prapë, e çka është ajo që është balance atë. E 30 të në vëzër, aje që të të e këtë ma jetë, shiko që ka bu puplit më hershma, shiko, lezan kuranë, që ka bu puplit nuhit, që ka bu, nënë që, e 50 vjetë i ka duru, nënë qënë e 50 vjetë i ka duru më utalë, me argumentët Allah Gjellera, nuhu ju ka folë, ta kap, të ishet, në ke lëodë, gjishë të ndeshë, për mëna, nënë qënë e 50, që kur i ka ka për Allah Gjellera, mërë shem qëka i boni poblët saliot, e poblët hodit a lehi ma salam, e poblët pegamert tjere, qëka këta në gjallë zama, këta flakë këtë siguri negative, me dëbajtë e siguria duhu në të të. Gjithashtu të, aja që të ndërgozër, në mundëson që të lërgojmë këtë siguri negative është, të parëmëndojnë vërdimisht musafirën e, e befaseshën që quat vdekja epo? që kjo është aja që as një mos të ahjek të këtë siguri që këtë ahjekëm as një mos të bojtë pasigurë që këtë bëndë pasigurë se të vjenë bëgte Allah e thëtë bëgte të thënë befa së të kapëm së të lënd për lënë, në dëndruar për para se lefi për para se lefi dhe më thonë e, Jeta që e taj kanë jetu për para, nuk kanë pasë dhe mundësi me ju ndodhë shumë vdeket bëfasishme. Apo, parna filoni bunin deshje me deve, me filoni në deshje, s'ka pasë dhe kësi sanë, me gjithatë kanë pasë frikë nga vdekja bëfasishme. Sëtë Allah, wow. gjithë kun i rizikun nga vdekja, aji aj, aj, gjithë kun? Allah, dhe dhe me kja, aji një pasikur, për i aj, ka sigurin nga vdekja. Ka cilësh, së përhala tëtë roket, mosafiri bëfasishme, ka cëshkojsh të Allah dhe nuk rënë kër, rënë rrugë. Dhe ku do të shkojmë? Përsa për i na sot po i dimë do vdejkë caktuar që befaso. Vdesni era. Antaj, herkërta që nëse njëri para mënon dhe për të pëshoi Merina, atë jë lavra ja rën kët siguri negative që skuadra më koni sigurt, më bëhet tek siguria e, e duhur. Dhe e fundit nga këtë pikë dhe nga kjo dasë tonëzo është shikojë biografinë e pejgamberet Allah Gjellewala. Shukaj e biografine Muhammed, shukaj e biografine të pove ton, njerëve dhevatshëm, njerëve dishëm, besimtove të mirë. Shukaj e ata si kanë që jemë sigurt, edhe na si jemë sigurt. Dhe shukaj e veprimtarimi e dy pallve. Në bjën me thonë, sikur se i tha Ibrahim, e qënë po pëllët, e ju lë fariqajnë e haku bilë amën, e cilë e grupë është në më mërë të me më koni sigurt, Epo, a na me gjithë tu që i kema ata, kush është ma meritur? Djetë, me gjithat, kush ka qenë? Ose kush është ma i sigurët, në këtë sigurit, të dëmshme, negative, e kush se ka posë farë? Pra përshujem se kush ështëm. Përgambir I.S. Përgambir I.S është shambulli Fikon e i badit në ti Shikon e të në dhazër Adërim në ti Shikon e qëka e ka bërë Dhe falen në otën Dhe agjeron të edhe bënd të punë mira Dhe thon të prap Nuk kam mundësi me ju Më gjennet asë kush me punë të veta Për vend që se Allah e përfin me rahmet Thanë, vële enë të jenë, ja, rësullë Allah Astë ja, thë vële enë Asë në apëtën E ku pëtën të jenë, latën Kjo është me pasë me Me ditë ty që më përfituat për rahmetin. Nuk përfituat nga rahmeti i Allahut përsojti. Me dëmbëli, me mëkatim, na fal Zoti, ja jam. Shikoj çka kanë bërë do njerëz, por më përfitu nga rahmeti i Allahut xhallahu taula o. Kur ka vdeki Hammadi ibn Salama radiallahu taala anhu, domethënë njerëzit kanë thonë për ta, këtë Allah xhallahu më thon, edhe ne jam që më rnu. Ç apo dua fat. S'ka pas çka më vjo mirë posa ku të bota gjithashata. Së kanë të parëmënu që njerë i mund me konë i mirë, po si kasë mua. Kë, që kështu ka mua? Me i mua me do një që tijad një avë ki mërnu. Që, nuk dimë qëka kësh me bo, këj hala që së konë të bo. Qështu që kësh me konë në masë një avë, parëmëna. Qështu të ata? Ma mi afton me dyja ditë i dimë, bëjde se e kënë angu, një dy punë në e bojmë, me dhonë, nëjë se komë e dekë, së dijo dhe sh Zdime që ka mu, hoxja po dhe të pëndohu, pëndohu, po dhe jo Allah, vëjtë po pëndohu në. No, në nëzdim nga që ka mu pëndohu, Allah, në no, qa që i kena gjunahat e regulume. Ata ka nditë, Allah, po. Ata ka nditë. Po. Nëndaj, ledzoje biografi t'yune, edhe e shese, Ejur, Feri, Kajni, Hakub, Bil-Emen, cili grupë është më mërë të të me kone sigurët, apo? E shrikoje e siguria t'yune, e shrikoje e sigurin tona, po. Na më jaftohem grupi është patum filoni pasusë të kësaj. Maçi kash e kem, edhe këmenu. Ata s'kan thon këto. Ata nuk kanë thon këto. Ata kanë dinë këto. Prandaj na duhet siguria e tyne, jo siguria jona apo. Kjo siguria jona është çaja pasiguria, realisht ato. Dhe kjo është siguria që nuk na duhet. Prandaj të ndrojë vetë banimi që po flasim për të realisht ishte mbështet në, në sigurinë e gabuar të beqadit Allahu Jellalul Ala e harruar falërimën pastaj atë siguri reale, ua përmbysi Allahu xhallahu taala, ua shfaqi realitetin ku ata pastaj u përballën me frikë e me varfëri, se realisht nuk e çmuan sigurinë e duhur, do ku mbështetna që nuk është e duhur dhe u dënuan ata. Prandaj Allahu na siguron se shaham që të përfitojmë në këtë jetë për veten tonë, familjen tonë, poda, si shoqërinë e parësi, të, të kuptojmë se cila është siguria që duhet ta ndjekim, të investojmë, të, të angazhohemi për ta Ashtu si siguria që nuk na duhet, duhet ne punu për mlarguar siguria thën. Do të, të. mlarguam nga sa jashtë siguria dëmshme, siguria e cila na siguron pa të drejtë, nga dënimi i Allah xhallahu ala dhe nga hidhrimi i ti. tij. Allah na ruaj nga dënimi i Allah xhallahu ala. Allah na fal mëkatet tona. Allah na mbushet timi të sigurt, siguri që është Allah i kënaqur me të, në botë dhe në ahiret. Timi nga ata që Allahu ka thënë la khawfun aleihim wala hum yahzanun, që nuk ka frikë për ta dhe nuk ka dëshpërim. Nga sa ta kanë pasë frikë dhe Allahot, dhe Allah i ka shpërli pasaj me sigurit të plotë, ndonja dhe në ahiret. Allah në ruhet nga gjithë faktor që shkakton të pasigurit, edhe në raport me Allah në gjellewala, por edhe në raport me njëri tëtër. Allah i shpërlihet me ka që përdofond dhejtë akim nashëm. Më salamu në Muhammedin wa ala a'li, hësahem vë salamu, pësime në këtër.